А виявляється сучасний шлюб як екзогамічний, хоч він зовсім не такий насправжки. Щоб з'ясувати це, подивімося, як це могло повстати історично. У відомому всім тексті начального літопису сказано, що ріжні племена східних слов'ян одріжнялися ріжними весільними звичаями. Деревляни живяху звірським образом, і брачін'я у них не биша, но у микаху у води дівіця. Радимичі, вятичі та сіверені живяху в лісі, як уже всякий звір, і срамослов'я у них перед отцю і перед снахами, і браці небываху в них, но гріща межу сьоли, і схожахуся на ігрища, на плясанья і на вся бісовські пісні і ту умикаху жони собі, з нею же хто свіщаващася. Тільки одні поляне, обычай і мяху тих і кроток, і стыдєні як снохам своїм, і брачне обичаї і м'яху. Не хожаше жених по невесту, но привожаху вечор, а заутра приношаху, що на ней вдадуче. Ковалевський, здається, перший звернув увагу на те, що ці ріжниці являють собою не так етнічні ріжниці, як ріжні щаблі культури та послідовної еволюції шлюбу. А саме, в той час, як поляне, як каже літопис, мирно приводили собі молоду, а другого дня давали за неї викуп, радимичі, вятичі та сіверяне умикали собі дівчат повзаємні з ними згоді, з ігріщ між усьоли. А деревляне – просто викрадали собі жінок уводом, цебто силою. Коли, однак, і можна сперечатись щодо значення цієї різниці, то у всякому разі в словах літопису треба визнати безперечним те, що в той час у всіх східніх слав'ян шлюб був ще екзогамічний, і за справжню жінку Цебто жінку, що належала персонально своєму чоловікові Вважали тільки жінку з чужого племені, Вкрадену, умикнену, чи куплену в її роду Так само, як у старих римлян За справжню жінку вважали тільки жінку, що її чоловік собі купив Щодо жінок того самого роду то їх вважали за вільних, і ніхто з чоловіків не міг мати на якубудь з них яких монопольних претензій. Але потім, коли одночасно зі змінами в релігійних та суспільних відносинах стало можна брати собі жінку з свого власного племени, то це мусило бути обставлене певним декорумом, щоб надати ендогамічному шлюбові хоч зверхній характер екзогамічного. Коли так розуміти літописні дані та дані весільного обряду, то стають зрозумілі не тільки наподоблення умикання молодої та її викупу, але й усі інші риси сучасного весілля. Як от вечорниці, бо ж кожна дівчина, після того, як ночувала на них з яким-небудь парубком, Вільна покинути його та проводити ночі з іншим. І тільки зв'язок з парубком з чужого села вважають подекуди і тепер за річ доганну. Стають зрозумілі і перейма, натяки на Адельфолгамію, право всіх чоловіків роду на молоду тощо. На розгляд релігійної чинності весільного обряду, до якої ми зачисляємо співи, прикрашання гільця, вживання вінків,